En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa fariseerna till honom, Varför gör de sånt på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus. Det var en Eviatar var överstöpräst åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta och gav också dem som var med honom. Och Jesus sa till dem, sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen Herre också över sabbaten.